Psalmul 31 al Îngerului Doamne, porunca ta ca spada, voința ne-a tăiat și în ascultarea dâncă, porunca cea din suflet venită de la tine ca stânca ne-a schimbat. Doamne, porunca ta răbdarea cea tare ne-a încercat și vocea ta în liniștea tăcerii, în bolțile din cuget, atunci am ascultat. Doamne, porunca ta, semințele căinței, în lacrimi ne-a turnat, și roada noastră în fapte la cer tu ai urcat. Doamne, porunca ta, cu râvna de furnică smeriți, noi am lucrat, și în luminarea minții, răsplată, tu ne-ai dat. Doamne, porunca ta, blândețea, milostenia, curățenia. Cumpătarea, smerenia, răbdarea și hărnicia, tot mai adânc în cuget cu drag ne-ai semănat. Doamne, porunca ta să-și facă să de veci în noi te-am rugat, și ochi ca heruvimi, în minte tu ne-ai dat. Doamne, porunca ta, arhanghel din noi a ridicat. Și ca măslin ai șertfei cu drag nei ai înarmat. Doamne, poruca ta se duce în Crucea jertfei. cu drag am ascultat. Și o stea cu al nostru nume în cer, ai însemnat. Doamne porunca ta cu ochii de heruvim, citind-o, am aflat. Cum tainic în cei dragi, pe rând, ai înviat. Doamne, Porunca ta se înnalţă ca o stea, Cătând chilii de taină în inimi, Care cântă cu drag venirea ta.